Я лише розповіла те, що бачила. «Сни, нічні, марення», – розважливо обізвався Сократис, батько Сідора. «Починається день, кипить життя, сон для ночі, любов для дня. Пора, діти мої. Чи все запам'ятав Ісідоре?» «Все, мій батько. Гіпатя, під твоїм захистом пам'ятай. Знаю про те». Филинка впаде на її голову, нема твоєї голови. Ну, це ти вже занадто, пробурмотів невдоволено Теон. Навіщо лякати, хлопця? Я правду сказав, твердо мов Сократис. Не приведи долеш, щось станеться з дівчиною, хай не вертається додому. Не вернуся, твердо сказав Ісідор, обнімаючи батька. Ось уже раби займають свої місця біля бортів. Зарушилися весла, піднялися над водою. Заврещали юрба дітлахів, які проводжали з порту кожен корабель, жебрачуючи в мадрівників та купців дрібні монети. Гіпатія, пробігаючи по місточку, кинула щедрою рукою в воду жменьку еллінських оболів. Дітлахи, ніби зграє дельфінів, шубовснули у море. Ниж порили на дні, радісно виринали, хвалилися з добичу. на березі сміялася, потішалася. Вдарили об воду весла, нап'ялося вітрило на щоглі. Корабель рушив з гавані. Берег швидко віддалявся. Вже не видно очей Теони й Сократиса. уже лише моє руки над юрбою, Вже щезає в мареві синій гематії старого математика. Гупає в днищі корабля хвиля, радіє море, сипли хмари бризок в обличчя мандрівникам, які стоять біля борту. Краплі поблискують діамантами на щоках гіпатії. Чи, може, сльози? «Па!» – тихо промовляє Ісідор. «Що з тобою?» «Невже все від того сну?» «Я хочу помовчити, друже!» відгукується дівчина, загортаючись в плащ. Постоймо тихо. Поза ними метушилися раби моряки, господар судно кричав на когось, ходив поміж рядами гребців, сварився з найманцями, а гіпатія не чула нічого. Завмерла, заснула, щезла для зовнішнього. Уперше в короткому житті відчула небувалу сторону світу. І корабель не просто корабель, а хмари не такі, як завжди, а чайки в небі легендарні, а хвиля жива, чутлива, а власне тіло ніби запоне якогось чуда. Ген там за сто ліктів від корабля грається зграйка дельфінів. Вони вистрибують з води, дивляться мудрими усміхненими очима на гіпатію, закликають до себе, до вільної стихії. «Нащо віддаєшся на поталу чужих стихій, гіпатіє? Чом не йдеш до нас, до вільної волі? Ми покажемо тобі такі дива прадавнього океана батька, про які ви, люди, навіть не здогадуєтесь. Прийди, прийди, чарівна гіпатіє! Що це? Що це з нею? Ввижається, чується, чи насправді?» ритмічно цокають копита соняшних коней об твердь кришталевого неба, і чується владне іржання, і ковані вогнем колеса візка Геліоса підстрибують на віковому шляху, натикаючись на сузір'я. І ласкаві очі полум'яного титана проникливо зазирають у серце дівчини, збуджують щось рідне, давно забуте, тривожне. Народжується мелодія, хоче вирватися з грудей, Торкнувся душі Божественний геній, Заспівав, принеси мені кіфару, друже. З тобою щось дивне, па, Ти вся ніби осяйна вогнем, Пісня звучить у грудях, Принеси кіфару. І Сідор виконує бажання дівчини, І вона ніжно пригортає до грудей Дарунок Аполлона І журливі акорди зітханням леготу, плинуть над морем. Затихає Гомін між рядами грибців, збирається довкола гіпатії юрба моряків, сам господар, мандрівні християни, кілька дівчат.